Na mkalibu mpenzi msikiza aji kufuata ya habari ya mchana waleo tunaanza kwa mautasari wake. Wafanya biashara wa zamani wa soko kurabu. Jumbura wa sema kutolewa sababu za kuchilewesha kwa ukarabati wa soko hilo lilo teketea ya pata kalibu miaka kuhumi. Na tovuti za tasisi za serikali za umwa kusasisha tarifa zake. Na katika habari za kimataifa kufungia watu ndani ama lockdown za COVID-19 yor suruhu kituo cha udhibiti wa magonjwa Afrika CDC kimesema kuna haya bila shaka na mengine penzi msikilizaji mitambo inaongozwa na Rufonso Kigima na hapa studio mimi ni Romar de Nio ya Bivuze Ledjo Isanganilo ni kiboko yao habari kamili Wizara ya Sheria inaendesha mkutano wa Ijumaa hii kwenye makao makuu ya Kisiasa Gitega unaowakutanisha viongozi wa Mahakama Kuu, waendesha Mashtaka na viongozi wengine wa sekta ya sheria. Waziri Domine Banyanghimbona amesema kuwa mkutano huo unanudia kutathmini na namna ya kutekeleza nia ya raisu wa Burundi e, ya sheria kutendea haki wote pamoja na kumaliza malalamiko ya raia. Thomas Skrise ana kwa Kiswahili na Raisa Liliane Inamaho. Muno no mushasha ne Mweshimiwa Raisi alisema kuwa mwaka huyo mupia utakuwa usio wakawahida wakushuhulikia hali ilikuwepo mabadiliko dhahili ni bada ya kuonyesha kuwa katika sekta hiyo kuna malalamiko mengi hapa na pale hata kama kutendea haki raia hufanyika sisi sote tunasikia malalamiko hayo nimetumwa kushiriki na nani katika wizara ya sheria baada ya kukutana nani alionyesha kutorivisho na shughuli za sekta ya sheria kwa misingi ya malalamiko kutoka Huko na huko. Mkutano huyu ni fursa nzuri kwetu kutazama kwa pamoja tujadili namna ya kupunguza malalamiko ya raia. Hivi karibuni katika mkutano wa raisi na raia. Maswali yaliyo ulizwa yalikuwa yanahusu sekta ya sheria. Wengi walilalamikia sheria na kwa hiyo tumekutania hapa ili kutazama namna ya kutekelezea nia ya rais na mapendekezo tofauti ya raia kuanzia kwa nia ya rais aliyoweka wazi kuhusu sekta ya sheria mukuru wigihugu ca cburundi yamaze kuvuga yerekeza kubisata cebutungani namara eskikari khoa wa shiria domine banyangimbona na tunayendele na tarifa yetu ya habari kuanzisha tovuti ama mtandao hakutoshi badala ya kishariti kuwekwe tarifa mbalimbali zinazojili zinazo jiri hivi sasa. Ni mtazamo wake ya Davidi, mtalamo wa teknolojia ya habari na masiriano amba ipia ni kiongozi wa shirika la bujaha na rotumikia katika sekta hiyo. Mtaramu huyo anashauli mashirika tofauti na tasisi za sirikari kuweka tarifa za sasa katika tovuti zao. Hata kama taasisi za serikali nyingi zinatumia tovuti baadhi yake haziweki tarifa muhimu kwa wanaozihitaji. Ni maelezo yake baadhi ya waandishi wa habari wanaotumikia katika magazeti kulingana na kulingana nao kutosasisha tovuti huawia vigumu wanapokuwa wanatafuta tarifa au kufanya uchunguzi. Wanaomba wahosika wa hizo kuongeza juhudi katika utumiaji wake kwa maslahi ya wote na Nabathi ya wafanya biyashala waliwokuwa na indesha shuhuli zao katika soko kula bujumbura. Kwa nasima kutulewa sababu za kutuanza kwa ukarabati wa soko hilo lioteketea kwa moto ya pata mnyaka karibu kumi. Wanakira wanakwamba pembeni na mari zao kuhalibikia ndani hawana sehemu nyingine pa kutumikia kwa kukwamua mtaji wao. Wanaomba wahusika kushuhulikia suara hilo. Na katika mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika mwezi wa pili walijadili mda wa shughuli kujenga soko la kisasa simu palipokuwa soko la Bujumbura na kukuta kuwa ujenzi utachukua kipindi cha miaka mitano na kuzinduliwa rasmi tarehe 3 Aprili mwaka 2026. Isanganiro no. Namna kwa kuitimisha tarifa hii ya habari tukukusie anga za kima taifa ambako tunazia dudoma ambako siku moja baada ya alikuwa speaker wa bunge la taifa Jobu Ndugai kutangaza kujuzuru bunge hilo alimetangaza kusitisha shuhulizake zote mpaka takapo patika na speaker umpia februari mosimu mwaka huu. Kulingana shirika la habari la Uingereza BBC katika taarifa iliyotolewa leo Ijumaa Januari 7, 2022 na katibu wa bunge hilo Nenerwa Muihambi imesema taratibu za uchaguzi wakujaza na fasi ya speakers na endelea huko. akitangaza kuahirishwa vikao vya kamati za bunge ambavyo vilipangwa kuanza wiki jayo kwa mujibu wa tangazo la katibu huyo wa bunge kwa wa bunge amesema Kwa hakuna shughuli zitakazo yendelea kwa kipindi ambacho na fasi ya speaker ikowazi hivyo amewagiza wabunge wote kufika jijini dodoma januari 31 Mwaka rufumbela 22 kwa ajili ya kuanza mkutana wa sita wabunge utakau wanza februari mos hata hivyo bado mijadara Ida na, na ya namna speaker huyo hivyo tangaza kujiozuru na jinsi taratibu za kuwasilisha tarifa kwa chama zivyo tafsiriwa na kituo cha udhibiti wa kuzuia magonjwa cha Afrika CDC kimesema serikali sheria kali ya kukaa nyumbani au lockdown sio tena njia bora ya kukabiliana na mawimbi ya virusi vya corona kulingana shirika la habari la Uingereza BBC serikali sasa zinahimizwa kutumia hatua za afya ya umma na kijamii kupunguza viwango vya maambukizi ya virusi vya corona umsisitizo wa kama hatua ya kukabiliana na virusi pia ulitolewa katika tarifa ya hivi punde wa na CDC Afrika. Nchika thazi likabiliwa na wimbi jipia la virusi kuelekea mwisho wa mwaka jana. Afrika kusini ilihusisha kuongeza wa kwa idadi yaki ya mamukizi ya virusi kiptea cha Omicron. Mataifa katha ya kusini mwa Afrika yaliwekea marufuku ya usafiri kwa sababu ya kilusiicho. Na mpenzi msikiza aji hondo mwisho wa tarifa ya habari ya mchana wa leo Usikose kuendea kusikiza vipindi vingine vidayaredi usangale vinafidu wendelea hapa sudulekuwa na mimi Romar de Thank you.